Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'infiruhu Wa na'audu billahi min shurur anfuusina wa min sayyat a'amalina Man yadil lahu falamudil lah Wa man yudil falaha dia lak Wa ashadu an ilaha illa Wahdahu la sharika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa sallam tasliman kathiran amma ba'du alhamdulillah segala pujian bagi Allah rasul sallallahu alaihi wasallam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah tidak ada sebetul Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Hema Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senang biasa Allah SWT Kepada beliau, keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dan sunnah mereka Sampai akhir zaman Hadirin sekalian Para jemaah umrah para penjara masjid nabawi dan juga para muqimin ini adalah majlis yang keempat dari penjelasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Dan isi kitab ini Adalah tentang ringkasan Dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah Yang berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum Dan juga dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan kita sudah sampai pada paragraf yang pertama dari isi kitab ini yaitu ucapan muallif Nahulu fi tauhidillah muqtaqidin bi tauhidillah innallaha wahidun la syarikala Kami mengatakan di dalam masalah tauhid kepada Allah dengan meyakini di dalam hati kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah wahidun adalah satu tidak ada sebutu baginya sesungguhnya Allah adalah satu tidak ada sebutu baginya kemudian setelahnya beliau mengatakan rahmahullah wala syai'a mitluhu wala syai'a mitluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairu boleh mengatakan dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, iaitu dengan Allah. Dan tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Dia, iaitu melemahkan Allah. Walailahaqoyil dan tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Dia. Boleh mengatakan walashe'ia mitluhu. Kami meyakini, itu ahlu sunnah wal jamaah meyakini Dan kami ucapkan dengan lisan kami bahwasanya Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengan dirinya Tidak ada yang semisal dengan dirinya Baik zatnya maupun sifatnya Tidak ada yang serupa dengan Allah Baik zatnya maupun sifatnya Dan ini adalah keyakinan kita Keyakinan kaum muslimin dan keyakinan ahlu sunnah dan jamaah. Bahasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengan dia. Dan dalil ucapan ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT. Yang sering kita baca yaitu firman Ahiyah. Dan Allah SWT mengatakan, Hal ta'lamu lahu samiyyan. Hal ta'lamu lahu samiyyan Apakah kau mengetahui Ada sesuatu yang serupa dengan Allah Dan adalah pertanyaan Yang maksudnya adalah pengingkaran Pertanyaan yang isinya adalah Pengingkaran Artinya mengingkari Ada sesuatu yang serupa dengan Allah Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain Fala tadribu lillahi al-amthal Fala tadribu lillahi al-amthal Maka janganlah kalian membuat Permisalan-permisalan bagi Allah Janganlah kalian Membuat permisalan-permisalan Bagi Allah SWT Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya tidak ada yang serupa dengan Allah SWT Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza SWT Allah SWT Memiliki sifat-sifat memiliki nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW harus kita yakini dan kita tetapkan sebagaimana datangnya tetapi tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. makhlum tidak ada yang serupa dengan dia Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah adalah maha mendengar maha mendengar dan Allah SWT dalam menghamilkan harian yang penuh dengan kekurangan. Allah SWT as-sami' dia maha mendengar memiliki sifat as-sam' tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula sifat penglihatan. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah SWT. Dan orang yang Menyerupakan Allah dengan makhluk Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Maka dia telah keluar dari agama Islam Berapa siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluknya Atau mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya Maka dia telah keluar dari agama Islam Melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam dan ini dengan kesepakatan para ulama. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah keluar dari agama Islam. Guru dari Al Imam Al Bukhari rahmallahu Beliau adalah Nu'aim Ibnu Hammad beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Man syabbaha Allah bi khalqihi فَقَدِ الْكَفَرُ Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. وَلَا شَيْئَ مِثْلُهُ Tidak ada Tidak ada yang serupa dengan dia. Kemudian beliau mengatakan, وَلَا شَيْئًا يُعْجِزُهُ Dan tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah SWT. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Allah SWT, Dia adalah Al-Qadir, Yang maha melakukan segala sesuatu, Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah SWT adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Qahar, yang maha memuasai. Dialah Al-Malik. Raja di Raja. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah SWT. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan di antara dalilnya, adalah firman Allah SWT. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira yang artinya dan Allah SWT tidak ada sesuatu, sesuatu apapun yang melemahkan dia tidak ada sesuatu yang melemahkan dia di langit maupun di bumi sesungguhnya Allah SWT dia lah aliman dialah yang maha mengetahui Qadiran dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah SWT. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah SWT maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang melemahkan Allah SWT. Dan ini mengharuskan kita untuk meyakini bahawa Allah s.w.t maha mampu dan maha kuat untuk melakukan segala sesuatu. Apabila kita meyakini tidak ada yang melemahkan Allah. Konsekuensinya kita meyakini bahasanya Allah s.w.t sempurna kekuasaan dan kekuatannya. Sempurna kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah. la ilaha ghairuh. Dan tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia ilaha Dan tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia Iaitu kami ahlu sunnah wal jamaah Meyakini dan kami ucapkan dengan lisan kami bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah SWT Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim Sebagai seorang ahlu sunnah Wal jamaah yaitu kita yakini dan kita ucapkan dengan lisan kita tidak ada sesuatu yang berat disembah kecuali Allah swt dan dalil tentang ucapan berani banyak sekali di dalam Al Quran Allah swt mengatakan wa ilaha hum illahu wa la ilaha illahu al rahim dan Tuhan kalian sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah SWT wa ta'ala matakan ramai yakhuru bitawuz wa yu'min billah faqad bil arwatil wufqa. Lam tisum laha. Maka barang siapa yang ingkar atau mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah atau Taw'ud Dan dia beriman kepada Allah Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat Barang siapa yang mengingkari Taw'ud Yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Baik berupa manusia Berupa jin, berupa pohon, berupa matahari dan lain-lain Mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Wuyuk mimbillah dan dia beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang yang kokoh. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan. Wa'budul wa la tushruk bihi shay'a. Wa'budul wa la tushruk bihi shay'a. Dan adalah kalian menyembah hanya kepada Allah wala tusyriku bihi syai'an dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan juga ayat-ayat yang lain yang banyak yang semakna dengan ucapan wala ilaha ghairu. Tidak ada yang sesembahan yang berat disembah kecuali Dia yaitu kecuali Allah. Dan ini adalah dakwah yang pertama yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka mendakwai kaumnya, maka hal yang pertama yang mereka ajarkan dan mereka dakwakan kepada kaumnya adalah mengetahui dan memahami makna La ilaha illallah. Meminta mereka supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mengetahui maknanya dan juga mengamalkan Isi dari kalimat La ilaha illallah Iaitu tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah SWT Seluruh para nabi dan rasul Sejak rasul yang pertama Iaitu Nabi Nuh AS Sampai rasul yang terakhir Rasulullah SAW Dakwah mereka satu dakwah yang pertama kali mereka da'wahkan Adalah bagaimana manusia mengucapkan La ilaha illallah ini adalah inti dari jawah para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah Swt menerangkan, menceritakan tentang Nabi Nuh Alaihissalam. Laka de'ar salna Nuhan ila kaum ini, ya kaum ya mudul Allah, min ilahin gairum. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata kepada kaumnya, ya kaum wahai kaumku. Oh budullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Maalaku min ilahin qayro. Tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali Dia. Ini ucapan Nabi Noah as. Ketika diutus oleh Allah swt kepada kaumnya, maka yang pertama kali beliau dakwakan, yang beliau ajarkan adalah memohon dan mendakwahi kaumnya supaya mereka mengucapkan la ilaha ilallah dan mengatakan bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali dia. yaitu Allah SWT. Nabi Hud AS. Allah SWT menceritakan tentang kisahnya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf. Demikian pula di dalam surat Hud. Allah mengatakan. Wa ila adin akahum huda. Qala ya qawmi'budullah. Ma lakum min ilahin ghairun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Kemudian dia mengatakan, Qala ya kaum, wahai kaumku, u'budullah ma'lakum ma min ilahin ghair. Wahai kaumku, tidaklah kalian menyembahnya kepada Allah. Tidak ada sesemuan yang berat disembah oleh kalian kecuali dia. Ini adalah dakwah Nabi Hud AS. Ketika diutus kepada kaumnya itu kaum Ad. Ketika Allah mengutus Nabi Sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wa ilā Tamud aqāhum salihah, qālā ya kaum ʿalāllāh mā lā kum ilāhi nglayro. Dan kami utus kepada Tamud saudara mereka Sallam. Dia mengatakan: Ya kaum wahai kaumku, engkau kalian menyembah kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali dia. Kalimat yang sama yang diucapkan oleh para rasul. Karena mereka memang diwahyukan oleh Allah SWT. Allah perintahkan mereka, yaitu para rasul tersebut. Supaya menjadikan dakwah yang pertama kali mereka lakukan adalah dakwah kepada Tauhid. Bagaimana umatnya, bagaimana kaumnya hanya menyembah kepada Allah SWT. Dan di dalam ayat yang lain yaitu di dalam surat An-Nahl Al Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa laqad ba'atna fi kulli Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul apa yang mereka ucapkan an i'budullaha wajtanibut taghut adalah kalian hanya menyembah kepada Allah dan hendaklah kalian menjauhi taghut jadi masuk dengan tabut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Allah swt telah mengutus setiap Rasul diutus kepada umatnya masing-masing dan tujuannya adalah untuk mendakwai mereka kepada kepada Tauhid ini. Bukan ilah al tidak ada ilah yang berak disembah kecuali Dia. Dan ucapan ucapanlah ilah ilallah di dalamnya ada dua rukun. Di dalamnya ada dua rukun. Yang pertama adalah menafikan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan. Di dalam kalimat La ilaha illallah ada dua rukun. Ada dua makna. Yang pertama adalah menafikan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan. Apa yang dimaksud dengan menafikan? Jadi ya maksud dengan menafikan adalah menafikan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah harus kita ingkari. Kemudian penetapan yaitu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Inilah kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah SWT. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka konsekuensinya... Dia harus siap untuk meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Orang Nasrani misalnya, apabila dia ingin masuk Islam dan mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan segala sesuatu yang dia sembah sebelumnya selain Allah azza wajalla. Ketika dia masih sebagai seorang nasrani, dia menyembah Allah, menyembah Isa, Ibn Maryam dan juga menyembah ibunya, yaitu Maryam. Menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Azza wajalla. Apabila dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, maka konsekuensinya segala sesuatu yang dia sembah selain Allah harus dia tinggalkan. Harus dia tinggalkan penyembahan kepada Nabi Isa AS. Harus dia tinggalkan penyembahan kepada ibunya Maryam. Dan hanya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan. Ini adalah konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Isinya ada penafian dan isinya ada penetapan. Menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Walailaha, wa'yiru tidak ada sesembahan yang berak disembah kecuali kecuali Dia. Ucapan beliau, 'Wala shay'a wala shay'a yudzhuhu, wala ilaha wa'yiru'. Ini adalah tiga macam tauhid. Ini adalah tiga macam tauhid yang wajib diyakini oleh seorang hamba. Ucapan beliau, 'Wala shay'a tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, ini adalah tauhid di dalam nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Wala yu'jizuhu, tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Ini adalah tauhid rububiyah. Dan ucapan beliau wala ilaha ghairu, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Dengan demikian beliau menyebutkan tiga jenis tauhid. Yang sudah dibahas dan juga dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelahnya beliau mengatakan Rasulullah kadiimun bila tidakin, daiimun bila tiha'in. Kadiimun bila tidakin, daiimun bila tiha'in. Di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah swt kadiimun, terdahulu. Bila tidain tidak ada permulaan dan Allah SWT wa da taala daimun senantiasa ada bilantihain dan tidak ada akhirnya qadimun bila tidain terdahulu dan tidak ada awalnya tidak ada permulaannya daimun dan Allah SWT terus-menerus ada kekal bilantihain tidak ada akhir bagi Allah azza wajalla dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan juga keyakinan kaum muslimin. Bahasanya Allah SWT terdahulu dan tidak ada permulaan bagi Allah. Dan Allah SWT adalah terus menerus kekal, tidak ada akhir bagi Allah SWT. Dan diantara nama Allah SWT yang telah Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah adalah al-awwalu wal akhiru al-awwalu wal akhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwal awwal wal akhiru wal ghafir wal baatin al awwalu wal akhiru itu di dalam surat al-hadid dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-akhir di antara nama Allah adalah al-awwal dan juga al-akhir dan ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih ketika dia ketika beliau berdoa kepada Allah SWT, beliau mengatakan Allahumma antal awwal falaisa qablaka shay' wa antal akhiru falaisa ba'daka shay' Allahumma antal awwal falaisa qablaka shay' wa antal akhiru falaisa ba'daka shay' Ya Allah, engkau adalah al-awwal Tidak ada yang mendahulimu Dan engkau adalah akhir Tidak ada yang ada setelahmu Ini adalah tafsir dari Nabi SAW Terhadap dua nama Allah Al-awwal dan juga al-akhir Dan afdholnya pengarang yaitu al-imam atau hawi Menggunakan dua nama ini itu menggunakan nama al-awwal Dan juga menggunakan nama al-akhir Ini adalah lafad Yang syar'i Yang datang di dalam Al-Quran Dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW Lebih baik daripada beliau Menggunakan kalimat qadim Bilabtida'in Dan juga mengatakan da'imun Bilantihain Maknanya Hampir sama, tetapi Abdullahnya beliau menggunakan laporan yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim selama di sana ada laporan-laporan yang syar'i yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, maka adalah dia iltizam dengan laporan tersebut. Daripada menggunakan kalimat-kalimat yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT al-awwal dan dia adalah al-akhir. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah dan tidak ada setelahnya. Kemudian Allah SWT kemudian mualaf mengatakan la yafna wa la yabid. La yafna wala yabid. Allah Subhanahu tidak akan binasa. Wala yabid dan tidak akan lenyap. Yakinlah husnul jamaah bahwasanya Allah Subhanahu kekal. Allah Subhanahu kekal ta sebagaimana tadi disebutkan di ta antara nama Allah adalah Al Akhir. La yafna wala yabid. Allah Subhanahu tidak akan lenyap dan Allah tidak akan binasa. Dan makna dari kalimat yafna dan juga yabin ini hampir sama. Yang artinya adalah lenyap atau binasa. Dan dalil ucapan ini di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah kullu man 'alaiha fan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas bumi akan binasa. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi akan binasa dan akan tetap kekal wajah Robu yang memiliki kekuasaan dan juga kemuliaan. Wa yabuka wa jehurab bikaul jalali wal ikram dan akan terus ada, akan terus kekal wajah Robu yang memiliki kekuasaan yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Ini menunjukkan kekekalan Allah SWT. Dan Allah SWT mengatakan, Kullu shayin halikun illa wajah. Kullu shayin halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa. Segala sesuatu akan hancur. Illa wajah, kecuali wajah Allah SWT. Dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, Bahasanya Allah SWT, dialah yang kekal, dialah yang akan ada selama-lamanya. Adapun kekekalan surga dan juga kekekalan neraka, maka dia adalah kekekalan dengan kehendaknya. Kekekalan surga dan juga kekekalan neraka bukanlah dengan sendirinya tetapi dengan kehendak dari Allah SWT. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di dalam masalah ini, yaitu bahwasannya Allah SWT Beliau, Allah SWT La yafna wa la yabid Allah SWT tidak akan binasa Dan Allah SWT, Allah SWT Tidak akan tidak akan lenyap Keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan juga kaum Muslimin secara umum. Kemudian beliau mengatakan Rahmahullah Wa la yakunu illa ma yuridah dan tidak ada sesuatu kejadian Kecuali dengan kehendak dari Allah SWT Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah SWT Baik di langit maupun di bumi Baik itu berupa ketaatan maupun berupa kemaksiatan Tidak ada sesuatu yang terjadi Kecuali itu semua dengan kehendak Allah s.w.t Hidupnya sesuatu, meninggalnya sesuatu Bergeraknya sesuatu, diamnya sesuatu Tidak mungkin itu terjadi di sini kecuali dengan kehendak Allah s.w.t Bahkan kehendak kita juga dengan kehendak Allah s.w.t Tidaklah kita menginginkan sesuatu Kecuali itu dengan kehendak Allah s.w.t Allah سبحانه وتعالى mengatakan di dalam Al-Quran: "وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَيْشَ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا". Dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Keinginan kita terjadi dengan kehendak Allah swt. Kita ingin makan, kita ingin berjalan, kita ingin beribadah, kita ingin umrah. Allah Swt yang telah menciptakan kehendak tersebut di dalam diri kita. Keyakinan al-Sunnah wal-Jama'ah bahasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla. Dan ini menyelisehi apa yang diyakini oleh sebagian aliran khususnya al-Qadariyah dengan al-Mu'tazilah. Di mana mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatan kita adalah diri kita sendiri. Yang menciptakan amalan kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Azza wajalla. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita, tetapi yang menciptakan amalan kita adalah diri kita. Tidak ada campur tangan Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah ucapan yang batin. Bertentangan dengan firman Allah SWT. Wa Wallahu qalakakum wama ta'malun. Ta Wallahu qalakakum wama ta'malun. Ta dan Allah, dialah yang telah menciptakan kalian. Dan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah, dialah yang telah menciptakan kalian. Dan apa yang kalian... Kerjakan apa yang kita kerjakan kita diciptakan oleh Allah dan apa yang kita kerjakan juga diciptakan oleh Allah azza wajalla. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Inna Allah khalqun kulla san'in wa san'atah. Inna Allah khalqun kulla san'in wa san'atah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang membuat dan apa yang dia perbuat Allah SWT yang menciptakan makhluk yang membuat dan apa yang dia perbuat Allah yang telah menciptakan kita dan dialah Allah SWT yang telah menciptakan apa yang kita lakukan baik berupa ketaatan maupun berupa kemaksiatan maka itu semua diciptakan oleh Allah azza Azzawajan tidak mungkin terjadi di permukaan bumi yang kecil maupun yang besar yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan bergeraknya sesuatu dan diamnya sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Azza Wajalla dan tidak setiap yang terjadi di permukaan bumi dicintai oleh Allah. Tidak semua yang terjadi di permukaan bumi dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Terkadang Allah Swt berkehendak bermafiah untuk menciptakan sesuatu. Tetapi Allah belum tentu mencintai sesuatu tersebut Allah menciptakan sesuatu Tetapi Allah belum tentu mencintai sesuatu tersebut Allah SWT menciptakan Iblis Dan Allah tidak mencintai Iblis Allah SWT menciptakan di sana maksiat Tetapi Allah tidak mencintai kemaksiatan Allah menciptakan di sana orang-orang kafir tetapi Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Tidak semua yang diinginkan oleh Allah terjadi di permukaan bumi, dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Oleh kerana itu, para ulama menyebutkan bahawasanya iradah bagi Allah SWT ada dua. Iradah bagi Allah ada dua. Berdasarkan penelitian di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah irada kauniyah Yang pertama adalah irada kauniyah Maksudnya adalah keinginan Allah SWT Terhadap sesuatu Dan ini tidak ada hubungannya dengan rida Dan juga kecintaan Allah SWT Tidak ada hubungannya dengan keridaan dan juga kecintaan Allah Azza SWT Allah SWT berkehendak berirada untuk menciptakan iblis atau menciptakan kemaksiatan atau menciptakan orang kafir. Ini adalah iradah kauniyah, tidak ada hubungannya dengan kecintaan dan juga keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innama amru idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah apabila mengendaki sesuatu adalah mengucapkan "kun". Mengucapkan kalimat kun jadila maka jadilah sesuatu tersebut. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah SWT wa taala, "Famayyuridillahu sadrahu lil Islam. Wa mayyurid yaj'al sadrahu dayyitan harajan ka'annama yas'alu bisamaa." Barang siapa yang Allah SWT inginkan hidayah Maka Allah SWT akan membukakan, akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, dan ini adalah iradah kauniyah. Maka Allah SWT akan menjadikan hatinya ini sesak dan sempit untuk menerima kebenaran. Ini adalah dalil adanya iradah kauniyah. Allah SWT mengendaki sesuatu, kesesatan seseorang, kemaksiatan seseorang, tetapi Allah tidak mencintai sesuatu tersebut. Ini masuk di dalam irada kauniyah. Dan di sana ada irada diniyah syar'iyah. Irada diniyah syar'iyah. Irada yang syar'iyah. Dan ini berkaitan dengan kesintaan dan juga keridoan Allah SWT berkaitan dengan kecintaan dan juga kritaan Allah ajal-ajal Allah swt menghendaki, menciptakan seorang nabi maka ini berkaitan dengan kauniyah dan juga diniyah Allah mencintai nabi Allah menghendaki, mencintai mengendaki menciptakan orang-orang yang soleh jadi masuk di dalam kauniyah dan juga dan juga diniyah Nadi antara dalilnya adalah firman Allah Swt. "Yuridu Allah bikum al-yusra' wa la yurid bikum al-usra'". Allah Swt. menghendaki bagi kalian al-yusra' iaitu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian al-usra' iaitu kesusahan. Dan Allah Swt. mengatakan, "Wanallahu yurid ayyatu'ub alaihum, wa yuriduladzim yatabu'una shohwati". Antamilumaylan alimah, yang artinya dan Allah Swt menghendaki untuk memberikan taubat kepada kalian dan Allah menghendaki untuk memberikan taubat kepada kalian, yaitu mengampuni kalian, menerima taubat kalian, akan tetapi orang-orang yang menyimpang hatinya menginginkan supaya kalian berpaling. Wallahu yuridu ayyatubakum wa yuridu alladziina yattabi'uuna syahawati antam minum mailan 'azima Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya mengikuti syahwatnya menginginkan supaya kalian berpaling dan menyimpang dari jalan yang lurus dengan penyimpangan yang besar Ini adalah iradah syar'iyah Para ulama membagi iradah menjadi dua yaitu iradah kauniyyah dengan iradah syariah berdasarkan istiqra Berdasarkan penelitian Dalil-dalil secara menyeluruh Di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah S.A.W Jadi semua yang ada di permukaan bumi Tidak terjadi Kecuali dengan iradah dari Allah S.W.T Dan tidak semua yang dikendaki oleh Allah Pasti dicintai oleh Allah Azza Azzawajal Inilah yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab ini besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan, silakan ditulis dengan kertas kecil kemudian disampaikan ke depan dengan tulisan yang jelas dan ringkas. Nah. Oke, sambil menunggu pertanyaan dengan kertas, mungkin pertanyaan yang pertama dan kedua Bisa disampaikan dengan lisan, baik yang berkaitan dengan materi hari ini maupun materi sebelumnya, atau di luar materi. Atau di luar materi. Nah, silakan. Mungkin ingin disampaikan dengan lisan. Ya, Pertanyaan dari e, Abdoli berasal dari Jawa Barat. Beliau mengatakan tentang segala sesuatu dengan kehendak Allah, tetapi berdasarkan niat kita. Kita katakan bahasanya keyakinan seorang muslim Bahawa segala sesuatu dengan kehendak Allah Dan tidak ada sesuatu kecuali dengan kehendak Allah SWT Ini bukan berarti meniadakan ikhtiar Bukan berarti meniadakan ikhtiar Kita sebagai seorang muslim diberitakan untuk beriman dengan takdis Dengan empat Maktabat 4 derajat yang disebutkan oleh para ulama Yang pertama kita meyakini Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu Dan tidak terjadi sesuatu kecuali dengan ilmu Allah Kemudian yang kedua meyakini bahasanya Allah telah menulis Segala sesuatu sebelum terjadinya Dan tidak mungkin sesuatu terjadi Keluar dari apa yang sudah Allah tulis Kemudian yang ketiga, meyakini bahasanya Allah, apa yang dia inginkan terjadi, dan apa yang dia tidak inginkan maka tidak akan terjadi. Ini dinamakan dengan martabah masyia, kita yakini bahasanya tidak ada sesuatu kecuali dengan kehendak Allah, tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi berarti dengan kehendak Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah martabat al-khalq. Yaitu meyakini bahasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengilmui, menulis. Allah yang bergena dan Allah taala yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah empat martabat takdir. Maratibul takdir. Maratibul qadar yang harus kita yakini. Dan ini bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Allah SWT menciptakan kita dan memberikan pada diri kita kehendak. Memberikan pada diri kita kehendak. Oleh karena itu tadi di dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia memiliki apa? Memiliki kehendak. Kita sebagai manusia memiliki kehendak. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah, Allah SWT menghendaki, meskipun kita kalau kita menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Dan kalau kita tidak menghendaki sesuatu, tapi kalau Allah menghendaki, maka akan terjadi. Kita memiliki masyia, ...memiliki kehendak dan Allah berikan kepada kita kehendak tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah SWT. wa Oleh kerana itu Al Imam Asy-Syafi'i boleh mengatakan masyi'takana wa illam asya'a Wa masyitu illam tasya'a Ya Allah apa yang engkau kehendaki terjadi meskipun aku tidak menghendakinya Dan apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki Maka tidak akan terjadi Ya Allah Apa yang engkau menghendaki terjadi Meskipun aku tidak menghendakinya Dan apa yang aku kehendaki Jika engkau tidak menghendaki Maka tidak akan terjadi Karena masyidah kita sebagai makhruf Ini di bawah masyidah Allah Azza Wajalla. Jadi kita diberikan masyidah oleh Allah Diberikan kehendak oleh Allah Dan kita diperintahkan untuk berikhtiar kita diperintahkan untuk berikhtiar, yaitu mengambil sebab. Allah SWT mentakdirkan rezeki bagi kita. Dan Allah menyuruh kita untuk mengambil sebab mendapatkan rezeki. Allah menakdirkan rezeki bagi kita dan menyuruh kita untuk mengambil sebab mendapatkan rezeki tersebut. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ Fantashiru fil ardi, wa betabu min faḍilillāh. Apabila sudah selesai solat di solat Jumaat, maka adalah kalian fantashiru fil ardi. Dah kalian menyebar di permukaan bumi, wa betabu min faḍilillāh dan dah kalian mencari dari karunia Allah. Jadi maksud dengan mencari karunia Allah di sini adalah mencari rezeki. Allah Swt telah memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Allah menaburkan rezeki dan memberitakan kita untuk untuk mencari sebab rezeki tersebut, yaitu dengan cara berusaha, berdagang, bekerja, mencari penghasilan dengan penghasilan yang halal. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ayah ta'tiba aha la ayah ta'tiba aha Jadi seorang Muslim beriman dengan takdir dan dia juga mengambil usaha mengambil sebab. Oleh karena itu para nabi dan juga para rasul dan mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah swt dan paling beriman dengan takdir dan paling tahu bagaimana cara beriman dengan takdir mereka juga orang-orang yang mengambil sebab. Ada di antara nabi yang bekerja sebagai seorang Najjar, sebagai seorang tukang kayu. Ada di antara mereka yang bekerja sebagai seorang penggembala seperti Nabi Musa AS. Ada di antara mereka yang berjaga. Demikianlah para Nabi dan Rasul dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang paling mengenal Allah dan paling mengenal syariatnya. Beriman dengan takdir bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir dan kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab kita diperintahkan untuk memiliki anak. Memiliki anak yang salihah, yang salih. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebabnya. Orang yang ingin memiliki anak, maka dia mengambil sebabnya. Yaitu mencari seorang wanita yang subur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, تَزَوَّجُ الْوَلُوْدَ الْوَدُودِ Bakin ni muka tiron bikumul umam. Janganlah kalian menikah dengan seorang wanita yang banyak anaknya, itu yang subur dan juga yang penyayang. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang yang lain. Dorongan dari Nabi saw untuk memiliki banyak anak. Tentunya dengan dididik dan dibimbing dengan bimbingan yang Islami. Orang yang ingin memiliki anak, maka harus mengambil sebabnya. Orang yang ingin berilmu, maka harus mengambil sebabnya. Orang yang ingin memiliki rezeki, maka harus mengambil sebabnya. Orang yang sakit dan dia ingin sembuh, maka dia haruskan untuk mengambil sebabnya. Lakin itu, Rasulullah SAW mengatakan, Ibadallah, Tadawaw, wala tadawaw biharam. Wahyu oh, ya, hama Allah, tidaklah kalian berobat. Datang ke dokter, datang kepada orang yang Spesialis Dalam menyembuhkan, menyembuhkan penyakit Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu Yang haram Silakan kita mengambil sebab Tetapi sebab yang kita, yang kita gunakan Adalah sebab Dan pandangannya berbeda-beda Ulama' Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW Warafatul Anbiya Fa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisud dinan wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadha bi akhadha bi hadhin waafirin Bermakna ulama adalah pewaris para nabi Siapakah ulama ulama adalah yang mewarisi ilmu dari Nabi SAW Mereka mengambil dari Nabi SAW, baik Al-Quran maupun Sunnah beliau SAW Dengan pemahaman yang benar Dan bukan membuat sesuatu yang baru Bukan membuat ajaran yang baru Yang namanya ulama adalah mewarisi Artinya mewarisi, mengambil apa yang diwariskan oleh para Nabi Apa yang datang dari mereka, itulah yang mereka ajarkan Itulah yang mereka amalkan Adapun membuat sesuatu yang baru Aqidah yang baru, yang tidak pernah diyakini oleh Nabi SAW atau amaliyah -amaliya yang baru, amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW dan mendakwakan itu, mengajarkan kepada umat maka ini tidak dinamakan dengan ulama ulama adalah warasatul anbiya mereka adalah orang-orang yang mewarisi para Nabi itu mengambil ilmu dari para Nabi Menyampaikan kepada umat apa yang mereka ambil dari Nabi Bukan sesuatu yang baru Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan seseorang Terkadang Dia diakui sebagai seorang ulama' Karena pengakuan dari ulama' yang lain Pengakuan dari ulama' yang lain sifat seorang ulama adalah khosiyat Allah. Allah swt mengatakan: Innama yashal Allah bin aibah Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah para ulama. Yang kelihatan dengan ucapan yang beliau ucapkan dan amalan yang beliau amalkan terlihat wajahnya seseorang takut kepada Allah swt berhati-hati ketika membuat statement atau pernyataan. Berhati-hati ketika berucap, berhati-hati ketika beramal dan seterusnya. Ini adalah di antara sifat seorang ulama. Dan bukanlah ukuran ulama bahwasanya seseorang harus benar terus. Seorang ulama bukan seorang yang maksuh yang ma'asam adalah para nabi dan juga para rasul alaihi salam. Adapun ulama, maka dia seperti manusia yang lain, terkadang salah, terkadang benar. Al-imam al-zahabi rahimahullah bila menyebutkan, Mengkana sawabuhu akhtara min khataihi, fahuwa alim. Wa mengkana khatauhu akhtara min sawabihi, fahuwa jahilun atau seperti yang beliau ucapkan semangat dengan ucapan ini yang artinya barang siapa yang benarnya lebih banyak daripada kesalahannya maka dia adalah seorang alim seorang ulama dan barang siapa yang salahnya lebih banyak daripada kebenarannya maka dia adalah seorang yang jahil inilah ulama artinya seorang ulama bukan berarti harus benar terus seperti yang diyakini oleh sebagian. Kalau sudah mengatakan ini adalah imam, ini adalah seorang ulama, berarti dia pasti benar. Ini keyakinan yang salah. Seorang ulama seperti manusia yang lain, terkadang jatuh di dalam kesalahan. Tetapi kalau benarnya jauh lebih banyak daripada kesalahannya, berarti dia adalah seorang ulama. Karena kalau kebenarannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya, berarti kaedah-kaedah yang dia pakai di dalam beragama ini benar jalan yang dia gunakan, manhaj yang dia pakai di dalam beragama ini benar. Sehingga sebagian besar permasalahan dia di atas hak, di atas kebenaran. Tapi kalau usulnya seseorang kalau manhaj seseorang sudah salah di dalam berdalil, maka akan kelihatan bahwa kesalahan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebenarannya. Berarti orang yang demikian adalah orang yang orang yang jahil. Inilah keterangan tentang siapa para para ulama. Jadi ulama mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari Nabi S.W.T. bukan membuat sesuatu yang baru dan mengada-ada. Dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Swt. Dan ini kelihatan dengan lisannya dan juga dengan perbuatan yang dia perbuat. Dan bukanlah ukuran seorang ulama dia harus maksum dan tidak harus dia bergelar. Bergelar dengan MA atau doktor dan seterusnya dan tidak diharuskan dia memiliki pengikut yang banyak banyak di antara para ulama' dan dia adalah seorang alim dan dia tidak memiliki pengikut yang banyak dan tidak terkenal sebagaimana orang-orang yang terkenal tetapi dia adalah seorang alim dia adalah seorang ulama' dan tidak diharuskan seseorang memiliki karangan-karangan yang banyak atau tampil di televisi Atau tampil di media-media Para ulama Mereka adalah orang-orang yang Berilmu-berilmu dengan Allah SWT Dan berilmu dengan syariat Allah Azza Wajalla. SWT nah. Baik, Mungkin itu yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan kali ini Wallahu ta'ala a'lam Wa billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh